Slavoslovia a 169, celor aleși către Domnul Isus Hristos. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stase Domnul Milei. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă săraci cu Duhul cel Lumesc ne-ai făcut. Și să plângem, nu pentru pagube lumești, ci pentru paradisul cel pierdut. Tu ne-ai învățat, iar noi te-am ascultat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stase Domnul Milei. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă nimic din cele ale lumii să dobândim, nu ne-am dorit și de aceea blânzi ne-ai făcut față de cei ce ne-au lovit și toate ni le-au răpit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, Domn al milei, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă bat jocora și o cara a tălharilor lumii, peste noi le a adus, dar fiind curați cu inima, noi slava ta am cântat și am spus... Aleluia, slavă-ți, Doamne, să-i stăse, Domnul Milei. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru pacea ta, cei ai satanii ne-au prigonit. Dar să supunem subletele noastre la cele ale trupului, ale lumii și ale demonilor, n-am voit. Aleluia, slavă-ți, Doamne, să-i stăse, Domnul Milei. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă toate faptele, gândurile și cuvintele noastre le-ai primit și le ai judecata ta. Fără păcate ne-ai socotit. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse Iisuse, Domn al Milei, te iubim și îți mulțumim, fiindcă focul vieții duhovnicești, ca un râu în sufletele noastre a curs, când șerpii demonilor, în patimi, ispite, neguri și oameni s-au ascuns, Tu la toate, cu lumina darului, ne-ai dat un răspuns. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse domna Domn al milei, te iubim și îți mulțumim, fiindcă zefirul Duhului Sfânt cu cernicia ne-a sfințit și cu rugăciunea harică ne-ai învrednicit. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse Histoase, Domn al milei, te iubim și îți mulțumim, fiindcă darul dumnezeiesc prin grija ta ne-l-ai păstrat și gândurile păcătoase aduse de grijile lumești le-ai alungat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stase, Domnul Milei, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin crucea rugăciunilor, trăirea Sfintei Evangheliei ne-ai dat și din Sfânta Tăcere, cu cele Sfinte și Adânci, ni le-ai luminat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stase, Domn Milei, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de vederile frumuseții tale, ne-ai minunat, de aceea adevărul tău prin noi a curs neîncetat când l-am spus sau când l-am predicat.